كلمتان حبيبتان اللهم الرحمن الحمد لله našeg poslanika, Allahuma miljenika Mohameda, sallallahu ta'ala, aleyhu ve sellem, na njegove časne ashaabe i sve koji slijede pravi put sunnjeve dana. Večeras, jeli, nastavljamo sa poglavljama odjeći i ukrasima i došli smo do 1382. hadisa, a za koji su, jeli, možda prvi put na predavanju ja samo da podsjetim već nekoliko godina e, čitamo hadise iz muslimove zbirke jedne je li, od najvjerodostojnijih zbirke hadisa uz kraći komentar. 1382. hadis nastavljen je zabranjeno je obrijati dio glave, preostali dio ostaviti. Kaže Ibn Amar radijal lahu trajanahu prenosi da je lahu poslanik sallahu alaihi wa sallam zabranju al -qadera kažeo, pitao sam na šta je to razra, pa je rekao da se djetetu obrije dio glavi, a ostavi preostali dio neobrija. Ovo je pitanje jeli, koje se tiče samog uskog izgleda i postoji iđma ili konsenzus islamskih učenjaka da je ovaj postupak pokuđen, odnosno mekru. I u ovom hadisu vidimo jeli, da se ova zabrana a sva zabrana odnosi znači ne povlači haram. Je rekli smo da nije svaka zabrana u hadisu ne znači da je nešto haram. Nego vrlo često to što je zabranjeno znači da je to potuđeno. U smislu ono kaže poslanik je nešto zabranio, to ne znači da je to haram, da je stroga zabrana, nego da može biti postuđeno nešto što nije lijepo, što nije letuće. Vidimo da ovaj postupak brijanje jednog dijela glave ostavljanje drugog bio poznat je u to vrijeme u poslanika, ali i na posljedan. I vidimo da je to poslanik zabranio u smislu da je to pokudio. I razlog zabrane je to što na taj način, jeli, stvaramo prije svega jedan neprimjeren izgled čovjeka. Čovjek je stvoren u najljepšem liku i onda ako tako uradi sa svojom glavom ili kosom, a da je jedan dio obrije, drugi ostavi, onda pravi od sebe da ne kažemo ovaj ruglo i strašilo. A neki kažu da je to takvo šišanje, odnosno brijanje jednog bile glave, a drugog, da je to bio običaj ili da je to praksa židova, odnosno jevrija. U svakom slučaju zabranjeno je oponašati tuđe običaje, odnosno običaje nemuslimana. Ako se to radi, ako se ovo radi zbog oponašanja nevjednika, ili griješnika onda to postaje haram. U tom slučaju ako se to radi jel s tom namjerom onda je postaje haram. I danas kažem imamo i u našim vremenima imamo takvih ovaj, običaja ako to čovjek musliman radi dok toga što ponaša nekog da kažem pri svega griješnika ili nevjernika takav čin postaje haram. Hvala je čovjeku dao najljepši lik i trebamo slijeti tu islamski islamsku kulturu, islamsku tradiciju da čovjek ovaj ne, ne remeti svoj izgled, svoj izgled prirodi, da ga ne remeti i da ne pravi o sebe, tako kažem, uglo. Sljedeći hadih se nastavljam da je zabranjeno ženi da napriče, napriče kosu. Esma Ebu Bekrova čijeka, radjela ona rekla, Neka žena je došla kod alahu kosanika, ali je sr.a. mi rekla alahu poslaniće imam kćejet na udalju. Dobila je rospice, dobila je ospice pa je joj ispala kosa, pa hoću li joj naplesti kosu? Poslanika je sr.a. mi rekla Allah je proklan i onu koja napliče i kojoj se napliče kosa. Kad u hadisima uh, pročitamo i nađemo da je Allah prokleo nekoga zbog određenog čina, to znači da taj čin veliki grije. Gdje god se u hadisu spomeni da je Allah i da je njegov poslanik da su nekoga nešto proklejeli, to znači da je taj čin veliki gdje je naplitanje kosje bilo je poznato još u to vrijeme, dan danas jeli ovaj, umeci itd. poznat su ko žena i vidimo da to islam zabranjeno. Čak se smatra to veliki grije. Šta je razlog? Znači, većina Fakija, odnosno učinati sva četiri mezheba i sve četiri pravni škole u islamu, oni smatraju da je naplitanje ljudske kose haram i mušku i žensku. To je da užujemo nečiju tužu kosu i da je napletemo ili umetnijemo u svoju kosu. To je haram po jeli, konsenzusu Fakija, odnosno pravnih islamskoj šenaka. A dokazi su ovih hadisi, Ovaj hadis i ova naredna dva hadisa koja ćemo pročitati. Pa ćemo pročitati ova dva hadisa. Zabranjeno je da žena naplete sebi nešto na glavi. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu je rekao Osnanih k'alihi sr.a.v. je zabranju da žena naplete sebi nešto na glavi. I treći hadis govori u istoj temi pa kaže Komed ibn Abdurahman ibn Auf prenosi da je čuo Muaviju i Nebi Sufjana u godini je obavio hađi, da je na Mimberu uzeo podrezan čeoni uvojak koji je bio u ruci halifinog sluge i upitao, Medinelije, gdje vam je ulema? Ja sam čuo Allahov poslanika, ali jeh selat da je zabranio ovo i rekao, znači držao je uvojak, čeoni uvojak, i rekao, Israilovi sinovi, to jest Izraeličani su uništeni onda kada su im žene počele to raditi. Zašto je taj čin toliko je ovaj da kažem rigorozno zabranjen u islamu? Kažu islamski učitelji prije svega što je to zavaravanje, odnosno falsificiranje gena kažnje. To je jedan od razloga, a drugi, drugi razlog je zabranjeno da koristimo ostatke ljudskog tijela i da ih koristimo i da se ovaj da to koristimo u, u, u, u svoje da li svoje korisne neke kao što su recimo ljudski nokti, kao što, kos, kao što je kosa odnosno dlake i tako dalje. Sve ljudsko što ostane iza čovjeka nakon ili šišanja ili rezanja noktiju ili gubljenja e, jednog dijela tijela, to treba ukopati u zemlju, ispoštovanja prema čovjeku, kao što se čovjek ukopava kada umri. Ne spaljuje se, ne baca se ili zvijerima, nego se ukopa, to je počast čovjeku, kao je li posebno malom stvorenju Tako i svi ostali dijelovi ljudskog tijela trebaju da budu jeli, časno pohranjeni u zemlju. Zato sto jedan od razloga zašto ne smiju koristiti ljudsku kosu. Vidjet ćemo kasnije dozvoljeno životinske dlake koristiti kao ovaj dodatak na kosu. Desi se, zašto govorim ovo? Običaj je bio, a i danas dan, isti običaj da, se, da žene natruču kos. Kako bi lijepše izgledali. I tako se predstavljaju o, muškacima ili prosticima, jer onima koji žele, žele da ih uzmu za, za ženu. I onda kada, kada dođu, kada se uzmu, kada stupe u brak i utvrdi se, ustanovi se da tu nije njena kosa, dođe do razočarenja. Može žena, je li, da se vidi čovjek, ide kao takvu uzme za brak. Međutim kada, kada dođu u podaje, na nasamo i čovjek utvrdi da tu njene da tu nije njena posa dođe do razočaranja, može ovaj doći do razoda braka. Zato kažem i sam ova zabrana malo ošća kada su u pitanju djevojke. Kada su u pitanju djevojke koji mogu na taj način na neki način da zavaraju muškarce ili svojom ljepotom, koja u stvari nije, nije njena ljepota. Jel koji je velika profesor? Doćemo do toga. Drugo pitanje je napritanje kosije životinskom blakom. Znači blakom koja nije ljudska. Pa ćemo ovaj, doteći tog pitanja oko ovoga se olema razilazi. Nemo jedinstveni stav kao kod prvog jeli, pitanja i zato hanefije odnosno pripadnici Lulema, Hanefijskog i Hanbelijskog mezeba pojednom od mišljenja smatraju da je to dozbiljno. Ako nije ljudska kosa, ljudska dlaka, da je dozbiljno. Malike i Hanbelije, i to je njihovo meze Hanbelijski, smatraju da je to haram. Da je to haram e, zato što se hadisi odnose na upritanje kose i tu nije spomenuto je to ljudska ili je životinska dlaka. I treće mišljenje šafija, odnosno pripadnici hafijskog mezeva, Oni smatruju, ako je dlaka nečista, kao što je uginula životinja ili životinja čije mjesto se ne jede nakon klanja, je ta, ta, ta. Ta. takva dlaka je nečista, ne može se koristiti, onda je haram. U tom slučaju o, uplitanje kose ili naplitanje je haram. i takva kose je haram. Ako je čiste dlaka, ili ako je od učite dlaka napravljena, napravljeni ti umetci, onda je dozvoljeno Uh, oni uvjetuju, ako je žena udata, da muž to dozvoljava, da to muž dozvoljava. <coughs> Vidimo po ovom drugom pitanju, islams slučajnjaci njemaju jedinstven stav i Allah najbolje znali ali ispravnije je mišljenje da je zabranjeno ovaj, i u ovom slučaju, i u ovom slučaju jer u Hradi ovaj navodi da je upitanje ko se je zabranjeno i nije ovaj napravljena razlika. Između toga su to ljudske dlake ili su životinjske vlake. Evo sad dolazimo do pitanja perke. Nošenje perke, uh, uslamsku učenjaci po tom pitanju pravi, uh, govori o dve situacije. Prvo, da li je potreba. Ako nije potreba, onda nošenje perke za da, da. Ako to ne je ljudska potreba. Međutim, ako čovjek ima potrebu, recimo, ili žena prije svega, posebno žena, jer čovjek može čela voditi, nego nije sramo a uh, to nije ne, neki ovaj da kažem neki nedostatak čovjeka ako je čela. Pa čak ako nema ni mogućnosti. Međutim ako je žena čelala onda Bogami to je jedan veliki nedostatak. I recimo ako žena je izgubila kosu, Privremeno ili trajno. To se smatra nedostatkom mahnu. I u tom slučaju islamski učeniaci kažu i to je uh, inshallah ispravno mišljenje da je korištenje perike korištenje perike je dozvoljeno. Dok toga što stime želi da ukloniti ili nedostate. I to je pravni mišljenje na lopu i zna. Znači ako žena nema kosu iz određenih razloga zbog korištenja nekih lijekova ili a, ako je to privremeno onda je jed, onda je stvari dostavnija. Ako izgubila <sluh> privremeno kosu i kosa će izrastati onda može privremeno da koristi periku. To nema nekaj smeti. I ako je trajno isto izgubila kosu sam skućajans kažu da može poslum, jel, ako žena, jel, ovaj, ako žena udata, da, da ljepše izvada svome čovjeku, jel? A ako nije udata, može isto da nosi periku pod uvjetom da obavijesti prosica, onga koga, koga prosi, obavijesti ga i upozna ga s tom i nedostatakom. Jer ne smije sakriti taj nedostatak, pa onda kasnije, kao što smo rekli, ako čovjek utvori da je žena peskose, onda je to razočareni, jel? Jel? se kaže bilo je slučajeva gdje je žena se tako uljepšala čovjeku i e, udala se za njega i nje ovaj otkrala mu mahanu i on bio bio e, bio zapanjen odnosno bio skoro pa ja kažem unosi ispod njenine poti prvi put a kasnije e, kada je vidio da je na kosi opet umola da ne umre tribiš svih sprawku bok Zato je žena koja ima takav nedostatak ili bilo kakav drugi nedostatak, pa i muž isto, morala da vijeziti supruku. Ako je to nedostatak, koji može utjecati na prihvatanje ili odbijanje brata. To je obavezno da znamo uspude spomeni Ovi koji se nisu poženili, koji se ovaj, nisli ženiti. Tako da, te stvari se moraju kazati. Čovjek ne smije sakriti. Može imati čovjek neku bolesti, težku bolesti, a ne vidljiva. Znate slučajeva da žena ima hemofiliju, bolest koju prenosi na svoje muške potomke. I to je teška bolest. I djeca muška se rađaju, znači, da kažem hendikepiran. Žena mora kazati ovaj, i upoznati čovjeka s tom bolestu. Ženi Ona nije bolestna u stvari. Samo ona prenosi tu bolest na svoje muške i onda može doći do velikih posljedica, pozdravi tako žena morava poznati čovjeka, a isto je čovjek žena. Znači, što se tiče perke, dozvoljeno ako postoji potreba i za muškarca, i za, za žena. Usadživanje kosije dozvoljeno ili presadživanje kosije to je medicinski, medicinski metod liječenja tog nedostatka i otklanje na te mahanje. I to niko ne usporabava. Presadživanje i usadživanje kosije nije sporno po islamskom jednom. Sljedeći hadis il hadis govori o, o proklijestvu oni koji tetoviraju i oni koji razmiču zube. Kaže, Abdullah ibn Mesud je rekao, Allah je proklao one koje tetoviraju i one koje traže da im se to radi, one koje čupaju obrve i one koje to traže da im se radi, one koje nastavljaju zube, uljepšavajući se, mijenjajući tako Allaho ostvaranje, To je doprlo do neke žene iz plemena Benu Esed, koja, koja se zvala Umu Jakub ili majka Jakubova. Ona je poznavala Tuhan. Došla i ne mesudu je rekla, kakav je to hadis kojim je do, do od tebe, od tebe u kome si prokleo one koje te to i kojima se to radi. One koje čupaju obrve i one kojima se to radi i one koje rastavljaju svoje zube, uljepšavajući i tako mijenjuje Allaho stvaranje. Abdullah je rekao: "Što da ne prokunemo oni koji prokleo Alahu postanik selallahu. Zena je "To se nalazi i u Alavoj knjizi." Zena je rekla: "Ja sam pročitala cijeli Kur'an, a to nisam našla." Rekao je da se ga pročitala kako treba, sigurno bi to našla. Allah dželle je rekao: "Ona atakumur rasul fa khuduhu Ono što poslanik naredi, to prihvatite. A ono što vam zabrani, to ga sukan." So Žena je rekla nešto Od toga ja vidim na tvojoj ženi. Rekao je tiđi ti pogledaj, otišla je kod njegove ženi i ništa nije vidjela. Rekao je ništa od toga nisam vidjela. Rekao je da si nešto vidjela od toga, mi ne bismo skupa živjeli. Ovo pitanje je li e, tetovirane. Prvo oko toga rekli smo pošto je poslanik Ali Cela prosna prokleo onoga ko tetovira, kome se tetovirala. Da to prema tome i ova čini veliki grijeh tetoviranje, i danas da ne poznat, uvijek je bilo, jeli? I ovo drugo je raznicanje zubi, pravljenje razmaka i zubima radi ljepote. Bio je opičaj kod pa da žene u godinama, malo starije žene, da to rade kako bi izgledale mlađe. I to je razlog. I kao i kod prvog slučaja, to je na način ovaj e, varanje e, svojim izgledom, varanje druge svojim izgledom, i zbog toga je to zabranilo. Mijenjanja lahovog stvaranja umjenanja Allahovog lika koji nam je dal, jel, od našeg lika koji nam Allah dao. I zabrana jednog i drugog, jel, zbog toga što se radi u ljepšavanju i falsificiranju izgleda, posebno ako to radi, jel, žene u godinama, mi moramo, kao Allahovi robovi, pomijeliti se sa izgledom koji nam je Allah dao. I sa svojim izgledom, odnosno, sa činjenicom da čovjek starje, da čovjek počne stariti, pokušava da se ovaj podmlađi nije to sporno, nije sporno, međutim ne smije to raditi s namjerom, ovaj da zavara druge time, time druge zabara. Ako se radi o deformacijama, deformacijama zubi, recimo da je zub neispravno, da, da je kriv, da je nikako preko drugog zuba, to se može, ovaj to nije sporno. Sve deformacije na ljudskom tijelu mogu se ovaj uklanjati. Međutim, ako je to ispravan ljudski lik koji te Allah dao, znači ne radi se ni u kakvim deformacijama, onda su ove stvari zabranjene. Kad kad je u pitanju uh, primjenje razma razmaka među zubima. A što se tiče tetoviranja, to je jasno. To je prije svega odmjanjanje onog najljepšeg ljudskog lika izdirektnim koji nam koji nam je Allah dao. Koža je, je čista. To je to je ljepota. Međutim Mi znamo kako izgleda istetoviran čovjek, to je grozota, vidite, to je tako ružno, to ne liči na čovjeka nekako. Sredjeći hadis onome ko se hvali nečim što mu nije dato, ovaj hadis nam u stvari pojašnjava ili daje neko objašenje za sve predhodne hadise vezano zamijenjane izgleda. Čovjek kada nešto uzme što nije njegov, hvali se time, jer, kao da se hvali nečim što ne posjeduje, što je on neko uzutirao i uzem. Esmar radi Allahu, Anhu rekla, neka žena je došla kod Allahu poslal nika seleme, i rekla, ja imam inoć, pa da li mi je grije da se hvali mjegov svoga muža koji mi je dao? Inoća je supruga od muža, javno? Ljubomara pro ravna. E, poznato je da u islamu škarac istovremeno može imati četiri žene pod određenim uvjetima, u smislu da je da u mogućnosti i ovaj, materijalno i u svakom drugom pogledu. I ova inočak, došla je poslanikora iz Salat vrsela, naravno, uvijek je nekako, da kažem, neću kazati neprijateljstvo, nego ljubomora među ženama, jednog čovjeka koji ima dvije, tri i četiri žene, ta ljubomora je neminovna. Malo ovdje i kada imam liježnost. Ljubomora je neminovna tako da ovaj, muž treba da zna kako da održava te, među državne odnose diplomati kako govo. Ako ne zna nasta će ovaj pobuna epobedna i hoće na kraju izići izvući najdebi kraj. I kaže Ela u poslanika ne slat, reko vojener koja htela da se hvali, kaže su jednoj predaj stoji da kaže da je rekla mogu li se hvaliti imetkom koji muž nije dao. Vojč kaže da nije niji bi da se hvali kako ona ima to i to. Kažu je poslanika Elisa Latvusram, onaj ko se hvali, onim što mu nije dator je kao onaj ko se maskira nosići tu, tu džodiću. Znači opet je u pitanju prevaraj i varavan. U, u svakom momentu, svakoj situaciji gdje nastavimo nekoga prevarati, bilo izgledom, bilo položajem, bilo znanjem, pravimo se da smo znani, u stvari smo džaljeno. Rekujem, tem je ovo. Hadis odde buhorere i rekao ovo, a mi nemoj pojma jer ne, hadis je ja, ne znamo ni tumačenje toga tu hadisa, nego samo želimo kazati ljudima kako smo mi načitani i učeni. Ili mora to biti samo u ovaj, vjerskim znanostima, može biti i u ovaj, drugim znanostima, svijetom, da se čovjek hvali i laže i predstavlja se ljudima kako on sve zna, pa priča sad o ekonomiji, o svjetskoj policiji, ovaj, poljoprivred, sve zna, imate takvi ljudi. Što kaže, u sve se kvartara. S toga, Islam je tako savješena vjera da pretvaranje i, i farvanje, mazanje ne dozvoljava nikom slučaju Na neko se pretvara ovaj, da je takav da nešto ima, bilo da se to radi o, mati, o stvarima ili materijalne prirode ili neke druge, naučne, a da to stvar ne ima. O ženama koje će biti obučene, u stvari su bole. Nebubreira, djelala ta ranu prenosi da je Lavo poslanik Salomava Lijep Seleme e, rekao dvije vrste Džehennemu, ja još nisam vidio. Ovo je poslanik Vamu Džiza. Nije vidio, ali je, ali je obavješteno u tim vrstama ljudi koji će se pojaviti. Kaže, ljude koji će uzati se imati bičeve kao kravlje repove s kojima će udarati ljude. Kažu, za ja. listan slučaj, ovaj, autor ove knjige, El Mubiri, koje je u muslimu ljubirku, kaže i to se odnosi na policiju. Doskora su nosili u rukama bićeve koje ih kod nas u Damasku nazivaju radič. Kaže, to je prva vrsta ljude i žene koje će biti obučene, a bit će u stvari gole koketne i hodeće zavodljivo. Njihove glave će biti kao devine grbe, one neće ući u džennet, niti će osjetiti njegovog mirisa, iako će se njegov miris osjetiti na toliko i toliko. Ovdje se prije svega misli na da neće ući odmah u džennet, nego će prvo u džennem i bit će određeno grijeme ovaj, ispašniti za svoje grijeve, pa će onda kasni biti, ako budu vjernici izvedeni. Prva vrsta ljudi koji se pojaviti su jeli silnici, to jest Policija koja štiti vladare, koja štiti vladare, njihovu nepravdu, i koja jeli, nosi te bićeve kao kralje repove s kojima udara ljude, tlači i tako dalje. To se već pojavilo odmah, dok su nastale dinastije i kraljevi, nakon poslanika i srata, to sam to se desilo. I žene koje su obučene u stvar su golebi, podaju za voljivu. Žene koje su pokrile svoje tijelo, ali im je ovaj, odliča tijesna ili prozirna, tanka, tako da im se vidi, da se vidi tijelu ili je ovaj osnikan odjećom, one su stvari obučene ali su kao gole. Kao gole i to rade s namirom da zabude druge ljude, da zabude druge ljude, e, zbog tog svog grijeha ispašteće, kao što vidimo jeli, na ome svijetu. Njihove glavi će biti kao devine grbe. E, tada su žene imale obućaj da stavljaju nešto kao turban ispod maramina nešto namotaju i onda preko toga stavi maram. Kažu sam slučinac, to ne mora biti samo tupa, može biti i kosa. Se kosa namota pa se digne, jeli, napravi se kao neka grba i onda se preko nje pokrije marama i na to se odnosi. Znači žena, jedna poruka kao rezumijevog hadisa, žena svojim izgledom, svojim nošnjom, ne smije nikada ili svojim ponašanjem pokretima načinom godanja ne smije imati cilj da privlači pažnju muškarca naproti, treba biti suprotno. Treba suprotno, ni na kakav način ne smije privlačiti pažnju muškarca zato što prije svega njega navodi ne na grije, nazne misli, ružne pomisli i tako na taj način širi, širi smutnje odnosno za, zavodi muškarce. I vezoprera što je pokrivena ona je na taj način, ovaj ima status kao da je nepokrivena. Kaže one neće uči u čudženetnih čoseti njegovog njegov mirisa i epoc što njegov miris osjeti na toliko i toliko. Stoga žena kaže mora da kada izlazi van iz kuće mora biti uh, mora biti ponizna, mora biti čedna, moralna. Ne smije ni na kakav način zavoditi muškarce, pa petan je opasna najljudski nef, odnosno ta duša je opasna. Žena, posebno kad hoćka treba da se ide, ovaj pa malo je šetan, to lakša, jer, o, malo je to ljepša, dozvoli halal i pa kažemo može ma, ti malo što ima veze. Malo se ovako, malo onako. Ona je ko je koaj koaj ko, ovaj, ko tebi suđeno, on će doći, bez obzira kakva ti bila, ovakva ili onakva. A drugo, oni koji će te gledati zbog tvoje ljepote samo, oni i nisu dobri za tebe. Oni koji će te gledati zbog tvoje vjere i tvoga morala, oni su dobri za tebe. A njima na kraju krajeva nije, neće biti interesantno samo to, jesti ti lijepo ili nisi. Njima je najvažnije da imaš vjeru, moral, da si čedna i da imaš svoj karakter. Skidanje ogrlica sa vratova životinja Evo Be Bešir Ansari radi al prenosi da je, da je on jednom bio sa Al-Lamim poslanikom Ali Israat Lislanam na putovanju, da je poslanik Ali Israat Lislanam poslao iza slanika, Abulaha i nebi Bekra. Ima Bin rekao, mislim da još rekao, ljudi su tada bili u svom prebivalištu, da im saopći sljedeći. Da niko na vratu debej ne ostaje ogrilicu od Kanapa ili samo ogrilicu, a da je ne skine. Malik je rekao, mislim da se to odnosi na ogrilice koje su stavljene radi uroka. Ola HDI se ovaj, odnosi na uljepšavanje, odnosno ono še stavlja životinjama oko vrata. Poslanika lije se vrat Vesona i zabranio da se e, stavljaju ogrlice, odnosno da se stavlja e, nešto jel, kao neki povez oko vrata iz više razloga. Imali su običaje da to stavljaju radi uroka. I to može biti še stavimo nešto na vrat, životinje vjerujući da, da će to sačuvati do roka To je širka. A neki su vezali životinje oko vrata i kaže postojala je mogućnost, i to se dešava da se životinje često tako davili. Pa je Eposanika Lesila Fesana zbog toga zabraza. Čist dva razloga, zbog toga što se životinje može udaviti, a drugi razlog je što, ovaj, što stavljali da bi ih do roka Sledeći hadis govori o zvonima i tome da melekina ulaze u druguštvo kome je pas i zvon. Ebu Hreira, del da teo rano prenosi da Lavo Pusanjika i Selat Pusa nam rekao, melekina ulaze u druguštvo kome je su pasi zvon. Ovdje se naravno, mi smo o tome govorili u proteknim predavanjima ovdje se ne misli na psa koji je dozvanjen. To su pas, je li za lov, za čuvanje stada i oni psi koji služe za čuvanje, jel, u, ako pošli potreba za njima. A zvono, se misli na zvona koja stavljaju životinjama radi ukrasa, a ne radi potrebe. zato većina i sam slučenjaka smatra da je pokuđeno stavljati zvona životinja. Pokuđeno stavljati. Neki kažu da je ta zabrana bila prije potrebe za, za, za zvonom. Kad se poslije ukazala je potreba za zvonom da je ta zabrana derogirana ali tu se džumur ili većina oveme je smatra da je to pokuđen. Iz ovog, iz ovog razloga koji spominete u Hadisu, meleki milosni. meleke rahmeta i bereketa, one nisu tu. Njima smeta zvono, zašto? Zato što je zvono ih posjeća, jeli? odnosno meleki ne pretje takvo društvo, zato što je to zvono slično crkvenom zvono, a to ih uznemirava. Meleki uznemirava crkveno zvono. Ako je zvono radi potrebe, je li dozvoljeno? ali ako je radi ukrašavanja onda je nek, odnosno pokoja. U svakom slučaju danas ako postoji potreba da se stavi zvono životinji oko vrata da se ne bi izgubila, onda je to ovaj nisporno. Da burera je rekao da nam se poslanika ne slatvus sam rekao zvona su šejtanove frule. Ve zbog toga je to je ono što uznamirala, da li. Zadana udarana životinje policu i žigosana policu. Abdullah prenosi da Allahu poslanik rekla da svima zabranio životinja udara i živošće po licu. I sljedeći hadisom govori najinim Abu Abdullah umus Saleminu slobodjeni rob prenosi da je čuo ibn Abbas radijalullah anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi je vidio nekog magarca živi na licu pa je to osudio. Ibn Naba se rekao, tako mi je Allah što dalje od dica, pa je naredio da mu dovedu njegovog magaca i obilježio ga na sapima. On je bio prvi koji je žigo sanje zvršio na tom mjestu. Obilježavanje uši u sitne stoke. Enesred je Allah v.t. prenosio da, da, da su jednom došli kod Allah poslanika, sallallahu alaihi sallam, u to, dok je on žigom oblježavao sitnu stoku. Mislim da je rekao na ušima. I treći hadis govori u istoj temi, to je zadnji hadis našeg poglavlja o, o obilježavanju tovanih životinja. Enes radelah ta namo rekao kada se porodila onu šule im rekla je Enes uzmi ovog dječaka i tidi pravo s njim kod alahu posanika i selat veselan na buradi tahnik. A tahnik je običaj, znači kad se dijete rodi da se ovaj razmekša hurma i da mu se namožu usta. Da mu se namožu usta. To je ovaj i radi bereketa, radi blagoslova, i radi zdravlja djeteta. Dokazano je medicinski djetu, vrlo korisno za djeti. Porenio sam iz atekovog ovočnjaku, na njemu je bila neka gunena džuvenijska odjeća, oblježavao je živu demon koju je jahao na dan kada je oslobađao mnenu. Ova četiri hadisa govore nam o pitanju žigosane životinja. Pa ću mu kretko joj kazati, da je dozvoljeno je žigosanje životinja ako zatim postoji potreba. Ako postoji potreba da obilježimo životinju, da se zna čija je stoka da da razlikujemo ovaj određenu vrstu stoke ili ovaj dozvoljeno u tom slučaju. To je potreba, a potrebi je žigosanje dozvoljeno samo pod uvjetom da nije policu. Ja vidim u starici kad je slat sve sam zabranio da se to čini poricu i da se životinja udara u policu jer je to mučenje životinje a lice na licu životinja pa i čovjeku osočenači biv. Aj to je najčasnije nešto i kod čovjeka i kod životinje lice. Ono je li što je najčasnije na na ljudskom na životinjskom tijelu i zato je zabranjeno da se životinja i udara po licu da se je ljigoši po licu. Kažu jel, sitna stoka ona se može žigosati ili po ušima ili na ušima kao što je to učinio posanikla i slatršana sada se tiče deva i goveda na butinama, jer kažu da su to najtvrđi dijel, da je tu koža najtvrđa i zato je i tu ovaj, osjećaju najmanju bol. U svakom slučaju vidimo da je Islam još prije 14. više stoljeća da je vodio brigu pravima, odnosno o zaštiti životinja i gledajući ih kao vahva stvorenja koja imaju dušu i koja osjećaju bol. I zato je, kao što čovjeku nije dozvoljeno nanositi bolu, i duševno i telesno tako nije ni život. Ali ovde se radi o potrebi. O potrebi je li, žigosanja i tonim to djeloma gdje životinja najviše osjećamo. I to islam dozvoljava ako postoji potreba za tim. Ako nek postoji potreba onda je zabranjeno, onda je zabranjeno. Ovim smo završili pa večerašnje predavanje, završili smo ovo poglavlje. Sljedeće poglavlje je o lijepom ponašanju o lepom ponašanju u islamu i kitab al-adab i to je veoma bitno poglavlje radi se o dućskom ponašanju u svim prilikama i to što u islamskim naukama odnosno koji su mu smana koja samo o toj imamo hadith, koje govori o toj tematski kitab al-adab imamo Buhari imam odnosno djelo al-adab al-mufrad djelo koji govori o lepom ponašanju svakog pojedinca u kojem je izdvojio samo te hadise koji govore o lijepom ponašanju. Zato, ko ja da kažem, najavite ovo poglavlje koje, koje imate podobat broja hadisa, jer ovo je i tekako bitno poglavlje. Molimo, ladno se pano vatara da nam opusi naše grijeve i naše greslupe, ako ima kakvi pitanja vezani za večeresnu temu, neki ne su noća, slobodno pitajte, pa ako budemo uznali u Bojno. E, je li jasno svi oko ovih pitanja? Da su žene, ovi če se oče žene pitaju, žene malo kosu nema. je Perika ide Ako nema pitanja, ja molim vladu Vešanovu da ove momenti temutje zemljav, naše i temutje koji smo provjeli zemljeno u naših dobrih dijela, da nam podari ispravno znanje i da nas u na napravi kuk. Subhanakallaho, nekakavlika nešto da da, ila nče nestao filuke, on je tu bolje.